lui Procust de Camil Petrescu Editura Facla, Timișoara, 1973 Prefață În istoria literaturii române, Camil Petrescu ocupă un loc de frunte, fiind considerat pe bună dreptate, unul din creatorii romanului românesc modern. El este unul din primii scriitori prin care literatura română devine sincronică cu literatura europeană. Față de Liviu Rebreanu, pentru a ne mărgini la un singur exemplu, care își elaborează romanele cam în aceeași perioadă, Camil Petrescu reprezintă o altă vârstă în dezvoltarea romanului. Dacă, prin vigoarea epică și prin maturitatea tehnică a romanelor sale, Liviu Rebreanu joacă în literatura noastră rolul unui balzac sau zola din literatura franceză, Camil Petrescu este contemporanul lui Proust sau Jid nu numai cronologic, ci și prin căutările în domeniul tehnicii romanului și prin formula epică adoptată. Liviu Rebreanu este un creator de geniu, spontan, a cărui opera este în multe privințe superioară propriilor concepții estetice. În timp ce Camil Petrescu este ca mulți dintre artiștii secolului nostru un scriitor reflexiv, a plecat asupra lui însuși, care își teoretizează și își comentează opera pe măsură ce o creează. După ultima noapte, unul din cele mai bune romane de analiză ale literaturii noastre, Patului Procust, reprezintă cel mai mare efort al autorului de a romanului. Camil Petrescu a făcut în numeroase rânduri o critică radicală a romanului de tip tradițional, considerat de el o construire raționalistă, deductivă, apodictică, tipizantă. Despre prozatorul de tip tradițional, scritorul spunea cu evidentă dezaprobare. Romancierul e mai întâi un om omniprezent, omniscient. Casele par pentru el fără acoperișuri. Distanțele nu există. Depărtarea în vreme de asemenea nu. În timp ce pune să-ți vorbească un personaj, el îți spune în același aliniat unde se găsesc și celelalte personaje ce fac, ce gândesc exact, ce nezuiesc, ce răspuns plănuiesc. În schimbul acestei formule, considerată depășită și inacceptabilă, Camille Petrescu propune o literatură a vieții interioare, singura care, în conformitate cu ideile împrumutate de el de la Bergson și Husserl, poate fi cu adevărat cunoscută. Ca să evit asemenea grave contradicții, ca să evit arbitrariul de a pretinde că ghicesc ce se întâmplă în cugetele oamenilor, nu e decât o singură soluție. Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc eu. Aceasta e singura realitate pe care o pot povesti. Dar aceasta e realitatea conștiinței mele, conținutul meu psihologic. Din mine însumi, eu nu pot ieși. Orice aș face eu, nu pot descrie decât propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. Acestei concepții se pot aduce obiecții. Una dintre ele ar fi aceea, semnalată de George Călinescu încă din 1939, că scritorii clasici nu au de la raționalism în operele lor, ci de la realitate, că operele clasice nu se bazează pe categorii deductive, ci sunt forme ale cunoașterii pozitive. Se poate remarca apoi că, chiar în romanele criticate de Camil Petrescu, unde scriitorul este omniprezent și omniscient, lumea operei este tot produsul unei conștiințe unice, cea a autorului, chiar dacă acest lucru este mai puțin evident. Deosebirea dintre romanele de tip clasic și formula propusă de Camil Petrescu nu este deci una de esență, ci de convenție literară. Dincolo însă de vulnerabilitatea bazei filozofice sau de fisurile poziției teoretice, patul lui Procus este o operă artisticește valabilă. S-au auzit voci care, referindu-se la acest roman, au contestat scriitorului capacitatea de invenție epică Simțul detaliului semnificativ sau alte calități de acest fel, indispensabile, zice-se unui prozator, dar a aduce astfel de obiecții romanului, înseamnă a acuza scriitorul că nu a realizat ceea ce nu era în intenția lui. Pentru a judeca romanul în raport cu intențiile, explicite de altfel, care iau au stat la bază, trebuie să vedem în el în primul rând, un document despre viața interioară a autorului său, Ceea ce, desigur, nu trebuie interpretat în sens autobiografic, ci în sensul că realitatea este raportată la o conștiință unică. Asta nu înseamnă că romanul n-are nicio legătură cu viața socială, că e vorba de oglinda unei conștiințe suspendată undeva deasupra realității și fără legătură cu ea. Din potrivă, e vorba de conștiința unui om care a trăit intens în contemporaneitate, care s-a făcut cu dureroasă luciditate ecoul unora dintre cele mai arzătoare probleme ale vremii sale. Apar aici cele mai variate preocupări ale lui Camil Petrescu de la viața politică și literară a țării la sfârșitul decenului al treilea până la probleme de modă bărbătească și de la știință și artă plastică până la decorațiuni interioare. Înfrânt, negăsindu-și loc în publicistică și izgonit din teatru, autorul simte nevoia unui mijloc de expresie cât mai liber, nu legat de director și ajutorii de directori și încercând totul, descoperă Înțelege cât de mari sunt posibilitățile romanului. Ceea ce timp de un deceniu n-a risipit în pagini de gazetă și lucrări de teatru nejucate, se poate aduna, ca sângele în inimă, în roman. Se poate concretiza, închegată în reconstituirea epocii, într-o realitate secundă. Vezi Camil Petrescu, cuvânt după un sfert de veac, prefață la ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, București 1955. Într-adevăr, poate mai mult decât în altă parte, e prezentă în acest roman personalitatea lui Camil Petrescu. Scriitorul e un revoltat față de realitatea în care trăiește și înțelege să-și exprime fără echivoc insatisfacția. Indignarea sa capătă uneori ton de pamflet, ca atunci când discută despre înțelesul cuvântului om în România a vremii. Românii se împart în două clase distincte, oameni și ceilalți.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 Luminat, încălzit, etc. Oameni sunt cei care în timp de război rămân la serviciile din spatele frontului sau pot să-și cumpere, odată cu automobilul, dreptul de a rămâne acasă. Ceilalți fiind cei care stau zi de zi în linia întâi. Scriitorul împrumută personajelor propria sa experiență. Vehementele articole atribuite lui Ladima în roman sunt articole ale sale care pot fi găsite sub semnătura lui în presa de după primul război mondial. În aceste articole, autorul demască cu mânie inechitatea socială, acumularea bogăției la un pol al societății, în timp ce la celălalt pol, clasele sărace se zbată în mizerie. Semnificativ în acest sens este discuția despre criza economică care are loc între Ladima și câțiva politicieni burghezi veniți la redacția veacului. În această discuție, Ladima susține ideea după care criza nu atinge deloc pe cei bogați, găsitori întotdeauna a unor soluții pentru a-și proteja milioanele, ci pe dezmoșteniții soartei, ca muncitorul de la Petroșan, care din cauza mizeriei și-a legat un cartuș de dinamită de pântece și a dat foc. La fel de semnificativ este articolul Proasta circulație, în care, printr-o antiteză elocventă, Autorul pune față în față tragedia unui băiat de 16 ani împușcat de sergentul din post pentru că, rupt de foame, a cutezat să fure o pâine și opulența ostentativă a claselor dominante. Doamnele din lumea bună bucureșteană merg la operă în limuzine luxoase pentru a etala acolo toalete scumpe și bijuterii strălucitoare, plătind 1000 de lei pentru un bilet exact prețul la 200 de pâini, cum comentează sarcastic autorul. Viața de redacție și cafenea literară în care evoluează Ladima e mediul în care a trăit Camil Petrescu. Mizeria lui Ladima trimite foarte direct la lipsurile îndurate de scriitorul însuși, așa cum le găsim evocate în propriile sale mărturisiri. Eram sărac, așa cum numai un scriitor român poate fi sărac. Săcâit de lipsuri scabroase, de impedimente triviale, singur, iar lungi ani de trudă înverșunată, de inscondamnat la muncă silnică, nu mi-au fost răsplătiți decât de insulte și intrigi stupide care frizau adeseori cu zâmbet cordial ticăloșia. Personajele romanului se mișcă într-un mediu social bine precizat, pe care autorul, bun cunoscător al realităților înfățișate, îl fixează trainic și cu intenții critice evidente. Sunt prezentate ca elemente ce determină adânca criză de conștiință și drama unui intelectual cinstit, aflate în axul central al cărții, afacerile veroase ale politicienilor, atacurile murdare și campaniile mincinoase ale gazetelor, abjecția vieții parlamentare în care calomnia și scandalul joacă rolul principal, demagogia menită să ascunde escrocherii de anvergură. Adevăratele motive ale așa ziselor deosebiri de principii dintre partidele burgheze, arată autorul, sunt de ordin strict pecuniar. Naie Gheorghidiu intenționează, servindu-se de Ladima, să creeze o disidență în Partidul Liberal pentru că nu a fost satisfăcut la împărțeală. Despre o escrocherie descoperită de el, Ladima se exprimă în felul următor. Domnule Vasilescu, e o glumă liberală această industrie necesară statului. Deocamdată văd că, pentru moment, îi e mult mai necesar statul ei decât ea statului.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 Dimensiunea socială a romanului Patului Procust e incontestabilă. Realitățile epocii care, sub o formă sau alta, stau la baza a numeroase opere ale scritorilor valoroși ai vremii, sunt însă prezentate într-o formulă specifică care este numai a lui și care îl deosebește de ceilalți. Formula pe care Camil Petrescu o propune în acest roman este cea a dosarului de existențe. Autorul afectează a nu fi făcut altceva decât a fi adunat diverse materiale referitoare la câteva personaje pe care le publică lăsându-le să vorbească de la sine. Astfel romanul se prezintă ca un conglomerat de elemente eterogene. Mai întâi trei scrisori ale doamnei T. Maria T. Mănescu Adresate autorului și referitoare la D. și la Fred Vasiliu Voluminosul jurnal al lui Fred Vasilescu, intitulat Într-o dupăamiază de august, relatând vizita făcută de acesta actriței Emilia Răchitaru, jurnal în care sunt înserate scrisorile lui George Demetru Ladima, adresate aceleiași Emilia. Un epilog scris de Fred Vasilescu și un al doilea epilog povestit de autor. La toate acestea se adaugă notele din subsol în care autorul comentează afirmațiile personajelor sale, articole și poezii atribuite lui Ladima, Articole de știință popularizată, etc. Prima impresia cititorului poate fi aceea că materialul e pus oarecum la întâmplare, fără nicio preocupare de compoziție. Acest efect, deliberat, urmărit de către autor, este subordonat ideii de autenticitate, idee în care Vladimir Străinu vedea un element central al esteticii lui Camil Petrescu. Teoretic, Autorul respinge orice preocupare nu numai pentru compoziție, dar și pentru stil, pentru corectitudine gramaticală și chiar pentru ortografie. Nu e prea greu însă de observat că, aplicând asemenea idei, autorul nu le respectă întocmai. Departe de a fi o aglomerare întâmplătoare de documente, romanul trădează grija cu care autorul ordonează materialul spre a-i conferi o anumită semnificație, Structurarea materialului pe liniile de forță ale semnificaților, așa cum pilitura de fier, se ordonează după liniile de forță ale câmpului magnetic. Desigur, modul de structurare a materialului nu este cel cronologic al romanului tradițional și nici cel al retrospectivei făcute de erou dintr-un anumit punct al narațiunii, ca în ultima noapte. Scriitorul alternează planuri multiple, creând un savant contrapunct de elemente care nu se înlănțuie cronologic, ci în funcție de valoarea lor de semnificație, conform cunoscutului procedeu prustian al asociațiilor de memorie. Este evident că o astfel de tehnică presupune o mult mai mare stăpânire a materialului decât povestirea cronologică, liniară. Autorul mânuiește cu abilitate un număr restrâns de personaje care intră într-un subtil joc de relații multiple, fapt care îi dă, așa cum a observat George Călinescu, un caracter dramatic. Apar în patul lui Procust cinci personaje principale, situate de autor în planuri diferite în raport cu cititorul. În planul cel mai apropiat se situează autorul care n-are nevoie de niciun intermediar și se adresează direct cititorului din paginile romanului. Dintr-un plan mediu vorbesc doamna T și Fred, amândoi autori ai unor texte scrise cunoscute de cititor prin intermediul autorului. În fine, în planul cel mai îndepărtat, apar Ladima și Emilia, care, inclus fiind în jurnalul lui Fred și în scrisorile doamnei T, ajung la cititor prin doi intermediari. Este cazul aici să facem o disociere între Camil Petrescu, personalitatea cu existență reală, și autorul care vorbește la persoana întâi din paginile romanului, amestecându-se printre personajele sale și care este o simplă convenție literară. Faptul că în acțiune se vorbește de persoane reale ca Soare Ze Soare, etc., sau sunt citate piese reale ale lui Camil Petrescu, nu schimbă cu nimic lucrurile, artificiul având drept scop crearea impresiei de autenticitate. De altfel, Camil Petrescu are grijă, apărând o clipă sub adevărata sa identitate, să atragă atenția asupra acestui lucru. E deprisos să mai atragem atenția că tot romanul acesta e ficțiune pură. Chiar dacă anumite întâmplări anonime sunt născute prin sugestie dintre altele care s-au întâmplat a Evea, din potrivă, toate numele autentice citate negru pe alb, fie al autorului, fie dintre cele cunoscute, corespund unor momente strict imaginare. Acest dosar de existențe, se înțelege de la sine, este închipuit tot și numai unele necesități de convențional pe care le impune tiparul ne-au făcut să-i dăm o formă care poate să înșele. Din acest punct de vedere, este evident că notele din subsolul paginilor fac parte integrantă din textul romanului, în ciuda repetatelor sfaturi nu lipsite de o secretă ironie pe care autorul le adresează cititorilor grăbiți de a le sări la lectură și pot fi comparate cu notele similare din Țiganiada. Camil Petrescu făcea o severă critică noțiunii de tip în literatură, acesta apărându-i ca o construcție rațională, rezultat al unei rețete în care ingredientele au fost dozate cu grijă. Defectul principal al personajului clasic era, după Camil Petrescu, fixitatea, imobilitatea, faptul că dovedea o comportare imanentă, logică, dintr-o cauzalitate morală cu consecvența mecanică, înfățișată, am spune, more geometrico. E de presupus că, pornind de la astfel de idei asupra personajului literar, romancierul va face totul pentru a sparge unitatea raționalistă a personajului, pentru a-i da acea fluiditate interioară, conformă cu teoriile bergsoniene, despre fluxul continuu al vieții interioare și realizată în literatură, după părerea autorului, numai de Marcel Proust. Se întâmplă însă cu personajele sale un lucru destul de curios, dar destul de frecvent în literatură. Într-un anumit sens, acestea ies de sub controlul autorului și se constituie ca individualități cu trăsături caracteristice definitorii. Astfel, George Demetru Ladima sau Emilia Răchitaru capătă pentru cititor o existență obiectivă, o stare civilă. Ladima, deși nu apare în roman decât în retrospectiv, Reconstituit din amintirile celorlalte personaje, are o identitate bine stabilită. Poet și gazetar, integru și într-o oarecare măsură rigid, de o mare puritate sufletească și o cinste ireproșabilă, înrudit prin pasiunea pentru absolut și oroarea de compromis cu Ștefan Gheorghidiu, Andrei Pietraru, Gelurus Canu sau Pietro Grala, Ladima face parte dintr-o categorie umană care nu poate trăi în condițiile societății capitaliste, Destinul lui fiind tipic pentru condiția intelectualului cinstit în această societate Pentru cei de felul lui Ladima nu există decât două posibilități Să se adapteze, adică să se transforme pe măsura societății, sau să dispară Ladima e destul de naiv să creadă că va fi acceptat așa cum e Talentul și capacitățile sale se irosesc însă fără rost într-o societate în care domnesc mediocritățile Încercarea lui dima de a aduce o campanie de asanare morală e retezată brutal la jumătate și poetul pierde posibilitatea de a se exprima tocmai datorită intransigenței cu care refuză orice compromis. Nu sunt în stare să scriu două rânduri care să nu vie dintr-o convingere adâncă, se justifică el față de Fred Vasilescu. Și într-o scrisoare adresată Emiliei. Când alții au vilă și casă și onoruri,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 Rânduri de o tragică luciditate Am înțeles că în această țară, în această lume, eu sunt un paria blestemat E ceva eroic și totodată tragic în lupta fără sorți de izbând a lui Ladima Ceva din lupta lui Don Quixote cu morile de vânt Dincolo de teoriile despre fluiditatea vieții interioare și împotriva criticilor aduse idei de tip în literatură Recunoaștem în Ladima tipul poetului damnat așa cum l-a creat societatea burgheză sau un sens mai larg al intelectualului cinstit inadaptabil cu veche tradiții în literatura română Fără voia autorului Ladima e înrudit îndeaproape cu Dan cu Andrei Rizescu cu Radu Comșa Camil Petrescu furnizează astfel argumente împotriva propriei sale teorii demonstrând prin operă chiar dacă e involuntar că ideea de tip nu e o categorie rațională deductivă și corespondentul literar al unei realități. O individualitate distinctă apare și Emilia Răchitaru, deși portretul ei e, într-o oarecare măsură, șarjat. Puținele calități pe care le are această actriță fără talent și mimondenă trivială sunt banale, lipsite de valoare, în timp ce defectele sunt totale, covârșitoare. Frumusețea ei e caligrafică, vină capitală pentru Camil Petrescu. Greoaie. De o totală platitudine intelectuală, e lipsită de tact și simțul nuanțelor, compensând lipsa de inteligență cu o și retenie rudimentară, strict practică. E egoistă, profesând o filozofie sumară și vulgară. Mai aproape de dezideratele noii structuri a romanului, sunt Fred Vasilescu și Doamnate. Aceste personaje, vorbind la persoana întâi, reconstituite mai ales sub raportul vieții sufletești, sunt deduse mai puțin din observația exterioară cât rezultate din propriile lor introspecții. Văzute mai mult din interior, definite numai sub anumite aspecte, ele sunt lipsite de perspectivă, de distanța necesară pentru a fi bine conturate. Aparent paradoxal, apropierea le face mai greu de reconstituit în întregimea lor, tot așa cum, în cinematograf, un plan general ne dă imaginea completă a personajului, în timp ce, prin planul, nu oferă decât detalii oricât de semnificative și de insistent prezentate ale unui personaj. Exceptând autorul, Evroba firește de autor ca personaj al romanului, care e lipsit de orice contur, domnate e probabil personajul care se apropie cel mai mult de fluiditatea teoretizată de Camil Petrescu. Inteligentă, sensibilă, delicată, cu o bogată viață interioară, Camil Petrescu susțina cu argumente discutabile de altfel Necesitatea ca autorul de proza analitică să se ocupe de intelectuali înțeleși ca oameni cu o bogată viață interioară, doamnate, se caracterizează printr-o mare mobilitate psihică, printr-un registru larg al vieții sufletești. Frumusețea ei, pe muche de cuțit, este extrem de sensibilă la această viață. Mai ales când era necăjită, legată de nemulțumiri practice, pierdea foarte mult. Ochiul își schimbau culoarea și se adânceau în orbite. Cornea îi se injecta cu fire roșii și parcă devenea de sticlă. Toată se vesteja subit. Atunci își neglija și ținuta. Sensibilitatea ei e exagerată. Un simplu guturai o deprima ca o catastrofă. Un coș o împiedica să lucreze. Ca și a lui Fred Vasilescu, de altfel, pentru care o muscă în farfuria cu mâncarea comesanului înseamnă declanșarea unei adevărate crize psihice. Sub preferințele ei simple, îmi place lumina, apoi pământul, cartea, rochia, fructele, zăpada, tot ce e neprefăcut, net. Se ascunde cel mai înalt rafinament. Mai târziu, am văzut ce îngrozitor de complicate sunt însă aceste gusturi simple, spune Fred. Unei definiri exacte scapă și Fred Vasilescu. Lipsa de spontaneitate în discuții, o oarecare rezervă în exteriorizare, fac să fie considerat mediocru. Știu că lumea și chiar prietenii mă cred prost. În realitate, sub aparența de dandy modern și snob, Fred Vasilescu are calități de sensibilitate și loialitate, de delicatețe și bun simț, așa cum o dovedesc paginile memorilor sale. Autorul fragmentează intenționat imaginea personajelor sale care se recompune treptat din note disparate, nu are are ori contradictorii. Asistăm la o relativizare a imaginii conformă cu poziția teoretică a lui Camil Petrescu. Considerând că nu poate cunoaște cu exactitate realitatea interioară a altora, își propune să reducă cât mai mult aproximația în căutarea adevărului, multiplicând punctele de vedere. Din scrisorile lui Ladima, din comentariile făcute cu vocetare de Emilia pe marginea lor, din comentariile mentale ale lui Fred, din notele autorului, din opiniile prietenilor săi, personalitatea lui Ladima se definește treptat ca un monument luminat succesiv din diverse unghiuri de reflectoare așezate în jurul său. Caracterul Emiliei se desprinde din vorbele ei, din scrisorile lui Ladima, din comentariile lui Fred și ale autorului. Făcând media acestor opinii, de greutate inegală, cititorul are o imagine din ce în ce mai exactă a Emiliei. Domna T. vorbește ea însăși din scrisori, despre ea își spun părerea Fred și autorul. Chipul lui Fred apare intermitent din jurnalul său, din scrisorile doamnei T., din opiniile cunoscuților săi auzite și relatate de autor, din comentariile autorului și așa mai departe. Se creează astfel o rețea de relații care au rostul de a-l conduce pe cititor cât mai aproape posibil de adevăr. Între personajele romanului există o simetrie deliberată. Doamna T și Emilia sunt personaje antitetice. Doamna T e spiritualizată, aproape un ideal feminin. Emilia e terestră, cumulând trăsături din cele mai josnice. În schimb, Ladima și Fred sunt personaje complementare. Deși din motive diferite, dramele lor asemănătoare într-o oarecare măsură, se termină în moarte. Pentru amândoi, deși pentru fiecare altfel, dragostea și lumea înconjurătoare se dovedesc inexorabile paturi ale lui Procust. De fapt, în moartea fiecăruia există o parte de mister de nedezlegat, adevărate elemente de literatură polițistă, cum observa George Călinescu. Despre Ladima se presupune că s-a sinucis din cauza dragostei nefericite pentru Emilia și din cauza mizeriei, dar acesta lasă o scrisoare de dragoste adresată doamnei T și asupra lui se găsesc o mie de lei. Fred moare într-un pretins accident de avion, dar ipoteza unei sinucideri nu e deloc exclusă, având în vedere deznădejdea pe care o provoacă dragostea pentru doamna T.